Ugye tegnap beszéltünk, kezdtünk beszélni a szülőszerepek, a kiskorban. És, um, és mondtam nektek pár szavaival, hogy, hogy van egy baj, van egy gond drága kis babáddal, hogy benne lakik bűn. Egy hajlam arra, hogy lázadjon, hogy erőszak szakos legyen, hogy hazudjon, hogy előled fusson, nem feléd. Ez benne van, és bennünk van, az, az apostol Pál, Pál, Pál, Pálban volt ez a hajlam, azt mondta, hogy a jót, amit akarok csinálni, nem tudok csinálni, a rosszat, amit nem akarok csinálni, pont azt csinálok. És, és az volt a diagnózisa, hogy az a bűn, ami benne van, az a bűn, ami gyerekénkben, és beszéltünk arról tegnap este, hogy mennyire fontos um, alapozni a tekintélyünket a gyereke, gyerekünkkel, fegyelmezéssel. És szerintem, amikor egy gyerek 5-6 éves korhoz ér, szerintem a miért jelsz a évek talán már elmúltak, ha, ha jó fegyelmeztünk a gyerekeinket addig, szerintem 5 éves kortól nincs nagy szükség, arra a, a, a fegyelmezési módszereket, amit, amit, amit mondtam tegnap este, a fegy, például a fenyítő bot. Mert a gyerek azt tudja, hogy egy biztonságos családban van, tudja, hogy ki a tekintély, és a, nagyjából engedelmeskedni fog. de én mondom, hogy ezek a szerepek van átfedés. A gyerek sokszor az öt év születésnapi után is lesz szüksége a fegyelmezettségre. De, de azért állítottunk ezt a sorozatot így, hogy lássatok, hogy sokkal könnyebb fegyelmezni egy két évest, mint egy hat évest. Értitek? Szóval a két éves, persze, ha, ha muszáj, akkor emeled, tudod, ide, és leteszed oda. Uh, egy, egy, egy hat éves, hát persze lehet, de ez még nehezebb, ugye? Tíz éves végképp nem, nem tudsz irányítani. Szóval sokkal könnyebb dolgunk van, hogy a fegyelmezünk gyerekünket, tanítsünk um, őket, hogy van tekintély a családban, amikor kicsik. És amikor az iskolai évekhez kerülnek, sokkal több információ igényelnek, és azért mondom, hogy talán a fővonal ennek az időszaknak az, hogy tanárok vagyunk. Tanárok vagyunk, akik törődjünk a gyerekünkkel, hogy a fejünk legyen Telve igazsággal, információval, ami hasznos lesz az élethez, és hogy a szívünk telve legyen jellemmel, vagy karakterel, olyan jó dolgokkal, a szeretet, a türelem, a, a tisztelet, és azt is fogja szolgálni az ő életüket sokáig. Úgy befésztünk a tegnapi a, alkalmat, hogy, hogy adtam házi feladatot, kértem, hogy... Írjátok le legalább öt szót, ami, ami jellemző lesz a felnőtt gyermekedre remélhetőleg. Tudtok megosztani párat? Ki csinálta a házi feladatot? Jó, itt páran, akkor, akkor ötöse, ös, ötöseket kaptok, a többi egyeseket. Ha csináltatok a házi nem nagy házi feladat. Biztos tudtok most is gondolni pár szóról, de nyugodtan, egymás után, abájátok ki? ki, de ki? <gül> Tomo. Szóval egy, egy biztonságos... biztonságos. Biztonságos. Hát talán nem, nem kell a mikrofon, majd majd. azt, Azt Aha. Aha. Jó. Oké, okay, az, az több mint tisztó. Valaki más? Legyenek megbékélve magukkal. Megbékélve, aha. Maga biztosabb. Aha. Jó? Felségét, szerető és Line up félét, tisztelő és szeretőként. Aha. Ja, valaki más? Megelégedett. Megelégedett. Hát ez... Hogy... Oké, okay, nem. <gül> Csak mindig, amikor hallom ezt a szólt, emlékszem, hogy az egyik Rockefellert kérdezték, hogy mennyi pénzzel megelegetsz? Tudod, mennyi pénz elég? És az volt a válasz, hogy még egy dollár. Na, szóval ne. soha nem volt elégedett. <gül> szóval más? Egyenes becsületes. Ki, ki akarja, hogy a 30 éves felnőtt gyerek az a csaló és hazug? Senki. Gye? Más? Elkölcsös? Elkölcsös? Aha. Te még kettőt? Szolgált kész. Szolgálni mások? Aha. Hogy figyelembe veszi a másokat? Aha. És bölcs. Bölcs. Na, ha Tőlem függ... Ó, oh, mi? Kedves, legyen kedves! Igen. Igen. Legyen kedves. Én odahoznám, főleg a fiaimról, hogy legyen erősek. De nem bodybuilderre gondolok, de, de jelenben. Legyen erősek. Én szoktam mondani a fiaimnak, hogy Isten erősnek teremtette titeket nem azért, hogy rúgjatok és uralkodjatok, inkább, hogy, hogy védje, hogy, hogy, hogy védjél a gyengébeket, hogy gondoskodjál a, a, a gyengébek fölött. Szóval, Isten, én úgy, úgy szeretnék, hogy, ja, hogy erős fiam legyen. Ja, ezek jó dolgok, és szerintem jó dolgok a, a, jó, jó dolog ezeket leírni és emélkedni. Tudod, szerintem ez az egyik probléma... Ezek, ezekről a dolgokért emlékedni néha, hogy van egy cél. Van egy cél a gyerekedel. Nem véletlenül a felnő a gyerek, de van célem vele. Az nem feltétlenül a karrierról szó, vagy az iskolazottságról szó. Igazán a jellem a van szó. És, és mi akarunk, hogy a felnőtt gyerekünk egy bizonyos fél emberekké váljon. Ez jó. Szóval tanárok vagyunk. Az ige nagyon bátorít szülőket, hogy tanítsunk a gyerekeinket. Itt van egy ige szakasz 5. Mózestől, 6. fejezetből. Azt mondja, azt mondja Isten, hogy jól vésétek a szívetekbe, és gondosan őrizétek meg, amint most parancsolok nektek, de gyermekeiteknek is vésétek a szívébe és elméjébe. Tanítsátok őket újra, még újra beszéljetek ezekről a parancsolokról nekik. Tök jó, hogy újra és újra, ugye? Mert gyerek, mi, mi sem tanulunk semmit egyszerre sok ismétlődés kell, ugye, újra és újra. Ezekről, tudod, valamiről nem változik, tudod, nem az van, hogy, hogy tanítsunk a gyerekünket igazat mondani, de, de utána módosítsunk, hogy vannak olyan helyzetekben, amikor a, a fönököd ezt mondja, akkor akkor lehet hazudni? Nem, nem. Ezekről a, a tények nem változnak. Újról, újra és újra emlékeztettünk őket. Amikor otthon ültök, ja, vagy úton jártok, az szinte mindenhol, ugye? Amikor lefekszetek, és amikor fölkeltek, az mindig. Mindenhol, mindig. Az a lényeg. Tanítsatok a gyereketeket. Ezeket a dolgokat mindenhol és mindig, mindenkor kössétek ezeket az ígiketek a karatokra, hogy emlékeztessenek, kössék a homlotokra, hogy ennél felejts, felejtsétek. Bocs, annyira szép magyar szavak, hosszúak. A lényeg az, hogy a, a, a kezeden, a karon, cselekedettel, meg a félben, hogy, hogy, hogy az, az elmédben legyen ezeket a dolgokat. Nem csak, nem csak szavakkal tanítsünk, de tetteivel is. Írjátok föl ezeket házi, házaitok ajtófélfáira és kapujtókra. Hú, ját. Ja. Én csak örülök, hogy van, van angol nyelvű Bibliám. Szóval, kb. öt dolgot szeretnék um, a, tíz perc alatt mesélni nektek. Az egyik az, hogy ragad meg, ragad meg a lehetőség. Sokszor mi annyira ez a rohanó világban, tudod, mi á, itt kell menni, ott kell menni, ezt kell csinálni, ezt kell megvinni, készülni kell erre, és a uh, és sokszor elhanyagoljuk a gyerekeket egy kicsit. És, és utána rájövünk, hogy ja, kell időt tölteni gyerekeinkkel, figyelj, film, szombat délőtt megyünk sétálni, jó? Jó, és megyünk sétálni, és szívünkben, mint apák, mi gondoljuk, hogy na, én fogom most tanítani a gyereket, valami igazat az életről is. És, és, és kezdeményezek egy, egy beszélgetést. És, és úgy néz ki, hogy nem érdekli a témát, amit én választottam. Ezzel én szeretnék mondani, hogy ragadj meg a le lehetőségeket. Lesznek idők, amikor te nem arról gondolsz, hogy most tanítani kell a gyerekemet. Kocsiban vagy, és, és jön egy kérdés. Lehetőség, ding-ding-ding-ding-ding, és ott van lehetőség mondani pár szót, magyarázni valamit, hogy megértsük, mert érdeklődés van, ha emlékszel, mit, mit mondott benne, de hogy, hogy a, sokkal könnyebb egy olyan gyereknek tanítani, aki már érdeklődése van. Szóval, ha a gyerek kérdez valamit, akkor általában azt jelent, hogy most ebben a pillanatban ő foly, fogékony arra, hogy tanítsam őket. Ragad meg a lehetőség, és Tán azt jelent, hogy a vacsora csak Tíz perccel később lesz kész. <gül> Talán azt, érted, né, azt jelenti, hogy, ah, jelent, hogy biztos én késő estig fönt leszek csinálni azt, amit most akartam. Talán azt jelenti, hogy, hogy változtatnod kell a te elképzelésed, de ragad meg a lehetőséget. És figyelj a gyerekeinknek a kérdéseikre. Jó? És próbáld egy, egy jó, jó választ adni, ami, amit ők tudnak megérteni. Ja, amit tudnak megérteni. Én mindig kérdeztem olyat, olyat az apukámtól, aki mérnök, hogy miért kék az ég? És az anyuk, az apukám, tudod, tíz mély levegőt vet. <coughs> hogy hívják? Clear the throat? Megköszüljük. Megköszüljük megköszörült a torkát, és soha nem hallottam ezt a kifejezést. És mondta, hogy és kezdett magyarázni a világ, vagy a világosságról, hogy színben van, és, és hogy a víz, ami a levegőben van, az törje színeket, és igazán csak a kék az, ami, amit mit tudunk látni. És persze, hogy mondta, hogy So, sokszor, sokszor nem értettem, mit, mit mondott. Szóval próbáljatok olyan ragadni lehetőséget, és olyan választ adni, amit a, ami igaz, de amit a gyerek tud megérteni. Jó? Hogy megmaradjon az érdeklődés. Mert az apukám magyarázata után sokszor nem, nem maradt érdeklődésem. <tosz> Taníts szóval és cselekedettekkel. Szerintem ez nyilvánvaló, ugye? Uh, Jézus egyszer mondott valamit a, a tömegnek, a, a valási, valásosi vezetőkről. Azt mondták, hogy csináld, amit tanítanak, de, nem, de ne csináljatok azt, amit ők tesznek. Mert Jézus lát, hogy... Mi ez a kifézés? Hogy vizet prédikált, bort ivott. Uh, Szóval, nagyon fontos, ha mi akarunk tanítani a gyerekeinket, hogy összintén legyenek, hogy tiszteletteliek legyenek, akkor mi is így kell viselkedniünk, ugye? Ez, ez alapvető dolog, mi megértsünk ezt. A, a, az utolsó dolog, amit mi akarunk lenni a gyerekeink fejükben, az, hogy az képmutató. Hát, az apukám ő mindig, mindig erről beszél, de... Nem viselkedik így. Mi nem akarunk képmutatók lenni, ugye? Vagy igen? Én nem. Inkább példaképmutató. Én most domor, domoran nézek, mert ő a, a favic fa mester. Szóval ne legyünk képmutató, legyünk példaképmutató. Szerintem nyugodtan írjátok le. Oké? Okay? A választ a közép utat. Szerintem van két szélsőséges rossz. Az egyik az, amikor a szülő az a hanyagolja a gyerekét. Szerintem ez sokszor történik a saját szülőnek a hibája. A, a, a szülő az, az nem fegyelmezette a, a gyereket. 5 évesen, 6 évesen, 7 évesen, 8 évesen nem, nem bírja az ő jelenlétében lenni, mert annyi sok sérülés történt. Tudod, apa, hülye vagy? Nem, ostoba vagy. És mondtak olyan dolgokat, amit nem kellett volna egymásnak. És az apa vagy az anyja azt mondja, hogy hát most legalább a gyerek tud magától tanulni, ő tud közlekedni a városban. Én visszamegyek dolgozni, én túlurázok, mindegy, a, gyerek, a gyerekem az tud intézni az életét. Ő szinte önálló. És a felnőtt az kicsit nem tudom, he checks out, van, van egy szép magyar, angol kifejezés, ez elhanyagolja a, a, a kapcsolatot. Szerintem az az egyik szélsőséges a, a felfogás. Ugye a, a gyerek jobban tud, ugye a, gyere, a gyerek az, az úgy is fog csinálni, amit ő karja, Um, és, és nincs ápolva a kapcsolatot. De szerintem van egy, egy másik szélsőség, ami nagyon, ugyanúgy uh, romboló. Az, amikor egy anya vagy apa a teljesen uh, mikromanagerel, szép magyar szó, irányít a gyerek életét. Minden kis részlet. Ticskével. Nem enged, nem, nem tanul a gyereket, hogy felelősségét van, házi feladat csinál, inkább minden házi feladat nem csak átnézi, hogy kész van, de javítsa is. Ugye? És ha van, is, ha van probléma iskolában, akkor be, beleavatkozik. És amikor kis problémák is vannak, be, beleavatkozik, hogy nem hiszem el, hogy az... A, az a Bence azt mondott neked, hogy hülye vagy, én most felhívom az ő anyukáját mondani, hogy ő is hülye. Szóval, szóval vannak olyan szülők, akik nem tudnak um, engedni ezekről a részletekről, és menedzserálják mindent. Óvastam, nagyon meglepültem, de óvastam, hogy cégeknél, ez, ez Amerikában, talán nincs itt, Magyarországon, de elképzelhető, hogy Amerikában cégeknél a HR osztályon beszélnek néha erről, hogy mit kell csinálni az anyukák ról, akik felhívnak intézkedni a gyerekeinek az állását. Van, van ilyen. Szerintem ez egy újdonság. Ez, ez az elmúlt 5-10 évben 20 évvel ezelőtt nem volt ilyen, 30 évvel ezelőtt nem volt ilyen, 50 évvel ezelőtt nem volt ilyen. De most vannak egy, egy hajlam a modern szülőségben, gyermeknevelésben, hogy a szülők úgy éreznek, hogy jó szülő, ha irányítom mindent. De a tanár nem irányít mindent. A tanár iskolában nem érdekel, mit tud a gyerek anyukája, Ugye? Ő akar tudni, hogy mit tud a gyerek. És um, szerintem mi megértjük ezt. Ez, ez egy kis, uh, kis tovább magyarázata. Van szabadság, az az egyik um, szélsőség. Még a poráz. nem tudom, hogy kutyátok van otthon. Ezt a, kis, uh, ezt a három szót én tanultam egy, egy apukától, akinek van nagyobb gyerekét, és azt mondta, hogy a gyereknek kell egy kerítés, egy határ. Adni kell egy határt neki. A szabadság, a teljes szabadság az nem jó a gyereknek. De a poráz se jó. És én tudom, hogy a, szomszéd, a szomszédunkban volt egy kutyája, egy nagy kerítés, egy nagy, nagy kertjük volt, és uh, sajnáltuk a kutyáját, mert a kutya mindig porázom volt. És gondolom, hogy miért van porázom? Ott van a hatalmas kert. És uh, sokszor, főleg amikor um, novemberben esett az eső, vagy, vagy ködös volt, a kutya az csak ott szomorúan állt hajnal fél ötkor ugatni. <gül> <gül> <gül> és uh, csak sanáltunk. De, de szerintem értitek meg, ugye? Szóval Ad, ad megfelelő feladatokat a gyerekeknek, hogy mostanában uh, mit tudunk, ha mondjuk a Kodály téren vagyunk családilag, adok pénzt hogy menjél a pékhez is, és kérd, öt zsemlét. Szóval én adok feladatokat, uh, van szabadsága, hogy melyik pékhez jár, mert talán ott több van, uh, de, de itt a pénz intéz el. Uh, mi akarunk tanítani a gyerekeinket a házi feladata, hogy, hogy ez az ő házi feladat. Mi akarunk tudni nagyjából, hogy hogy stímel, de mi nem fogunk uh, uh, csinálni helyettük. És ha haza jönnek az az ő sara, lehet ezt mondani. Ha ötösökkel jönnek, az az ő dicsősége lesz. Szóval csináljanak ők bizonyos határoknak. Uh, belül. De vannak olyan, olyan um, ja, szülők, akik ilyen porázon, hogy nem menjetek sehova, tudod ne, nem most fogad, anélkül, hogy elő, előtte rám szólsz, hogy értitek, ugye? Középút. Uh, ott van másik három szó, hanyagság, vagy beleavatkozás, állandó bele, beleavatkozás. Én nem, nem azt mondom, hogy nem kell beleavatkozni av néha, de az az állandóan beavatkozás, Érted, hogy a, a gyereked hazajön, és mondja, hogy a, a tanár nem szeret engem. Oké, okay? sok szülő azt mondja, hogy hogy hogy, hogy, hogy a, a tanár nem szeret az én, drága kis gyerekem. És, és rögtön akarunk fölvenni a telefont, ugye? Az én fiam azt mondja, hogy nem szeret Oké, okay? talán ez nem a legbölcsebb dolog. Talán inkább azt kell mondani a gyereknek, hogy akkor csináld mindent, ami lehetséges. Hogy, hogy szeressen téged. Érted? Hogy, hogy ne, ne, ne várd, hogy én, mint az apukád, én fogom lemenni az iskolába, és csapni az asztalt a tanároda. Értitek? Jó, oké. Okay. És szerintem egyébként egy tanár ezt csinálja a teremben, ugye? A tanár az mutat példát, ad házi, feladat, házi feladatot, sok szabadság, hogy mikor csináljon, hogyan csináljon. Sokszor van, mi ez a pluszházi feladat? Szorgalmit is ad, ugye? És utána ő értékeli a gyereknek a tanulását. Mi is hasonlóképpen csináljuk a munkákat. A negyedik. Koncentrálj a jelenre. Eddig, vagy, vagy főleg a rendőr a korszakban, Sokszor a viselkedésről volt szó, hogy viselkedjen a gyerek, tiszteljen a gyerek. ugye? De én mondom, hogy itt a tanár időszakban sokat több időt tudunk fordítani arra, hogy koncentráljunk az ő jelemükre. Hogy legyen az ő jelemünk igaz, becsületes. Ezeket a dolgokat, amit soroltak. Önálló, erős, kedves. Én örülök, hogy valaki mondta, hogy kedves mert a világnak szüksége van több kedvességet. Amen. Itt van csak pár szó, amit én leírnám a jellemről. Az egyik az felelősség. Sokat, sokat mondtam a felelősségről. Felülség, vállalj a felelősséget a cselekedeteikért és érzelmeidért. Fiam, miért? Miért hisztiz most? Tudod, nem, nem csak akarunk, hogy viselkedjenek, hogy a cselekedeték jól legyenek, de érzel, érzelemben is felelősséget vállaljanak. Ez, ez valóban szerintem ez a szó az nagyon szép, és rosszul van betűzve, ugye? Mond több, több el kell, nem? Oké. Okay. Oké, okay, csak én, én, én ki akartam rosszul betűzni sok ellen. De ez, ez fogalja nagyjából a, az egész folyamatnak a célja, hogy a gyerekeink felős teljes legyenek. Egy másik az a tisztelet. Sokat beszéltünk tiszteletről. Hogy fiam, legyél tisztelet tudó hozzáállásodban és szavaid. Ban. A hozzáállása a, a gyerek ezt nagyon tud uh, mutatni, hogy nem tisztel, ugyanúgy, mint mi, ugye? És szavaiban is. Tanítani kell a gyerekünket, hogy Isten adott nekik uh, egy nyelvet, uh, itt, és uh, ezzel a nyelvvel tudunk kétni szavakat, tudunk kommunikálni, uh, és, és ez. Pont Istennek egy jeleme, vagy a tulajdonsági után. Isten egy kommunikáló Isten. A leg, legesleg elején ő azt mondta, hogy legyen, és lett. Mi nem tudunk így mondani, hogy legyen kávé, legyen lecsó. És nem, de mi tudunk kommunikálni, mert Isten képmásában vagyunk formával. Isten adott nekünk nyelvet, hogy kommunikáljunk. És, uh, és mi nem engedjünk, a hat évesünk, uh, tudod csapni ajtokat, tudod uh, toborozni. Mi? Mit? Tob Toborzékolni. Toborzékolni, uh, dobni dolgokat. Mert ez, ez nem kifejez tisztelet. Mi mondjuk, hogy Isten adott neked egy nyelvet. Mond, mi a, mi a baj? Mond szavakkal. Uh, ha testvéred bántott téged azzal, hogy elvette a játékot, akkor ne, ne kilbál, ne löktöst. Nyelved van, használ. A nyelvnek van, igazi, van egy igazi használata, és van egy hamis használata. A hamis használata az, hogy átkozunk, kibálunk. Um, mit Jani azt mondta, hogy blö. de Isten adott nyelvünk, hogy Imádjunk Istent, hogy igazat mondjuk, hogy bátorítsunk másokat, és tanítani kell a gyereket, hogy azért Isten adott nyelved. És ezzel kifejezünk a tiszteletet másoknak. Leleményesség. Ez egy, ez egy új szó nekem. Ó! Oh! Bocs, én már annyira keveredtem a fejemben. Föl, fölnéztem és láttam ezt az old, és mondtam, hogy ez valami angol szó, de, de nem. Oké, okay, szóval so old meg a problémáidat, és foglald el magadat értelmesen. Ebben az időben, 5 évtől 10 éves korig, kb. vagy 12 éves korig, a gyerek azt, azt tudnod kell, hogy mi nem tudunk megoldani minden problémáinkat. Kezdenek most azokat a problémakat oldani, am amit tudnak. Intelligensek ezeket gyerekeket, de ha mindig mi megoldjuk a problémákat, akkor nem fognak tanulni, hogy kell megoldani problémákat. És, és tanítani kell egy gyereket, bátorítani kell őket, mutatni kell, mutatni példát nekik, hogy hogy kell foglalni magadat értelmesen. Amikor szabad időd van, én tudom, hogy amikor én gyere, az én gyerekeim szabad ideje van, akkor általában kezdenek verekedni, mert az, az a hobbiuk. Ugye? Vagy, vagy zaklatni minket. Szóval mi foglalkozunk valamivel, írjunk leveleket, vagy telefonálunk, intézkedünk, tehát dolgozunk, vagy nem tudom, és ők jönnek hozzánk, hogy: Mama, mama, mama, mama, mama, te inkább mama, mama. Nem te inkább mama, mama. Inkább mit kérdeznek tőlem? Hova van, mama? Hova van, mama? Most nem, én már. No, mama ott van. Örülök, hogy kérdezted. <gül> uh, szóval tanítani kell a gyereket, hogy, hogy kell, kell um, tapraessésen élni. Tudod, amikor van szabad időd, mi, hogy lehet konstruktívan, építő módon betölteni azt az időt? Legyen egy hobbi a gyereknek. Uh, tanuljon hangszerűen hangszeren játszani, vagy... Vagy, vagy menjen sportolni. Tudod, legyen egy értelmes foglalkozást, amivel tudjon tölteni azt az időt. És, um, ja, és ezáltal egy szorgalmat fognak tanulni, ugye? És, uh, és szerintem ez egy nagy, nagy előny egy felnőttnek. Bármilyen felnőtt, aki tud megoldani problémákat az előny. Szóval szerintem ez, ez nagyon fontos dolog. Megbocsájtás. Ez a negyedik dolog, ami a jelenről akartam mondani. A megbocsájtás annyira fontos ez, hogy egy külön pontot írtam le. Gyakrolni kell a gyerekekkel a bocsánatkérés és a megbocsájtást. Ha, ha, többnél, ha kétnél több gyereketek van otthon, ti tudjatok, hogy hajlam van bennünk, hogy veszekszenek. Tudom, hogy sok szülőnek ez, ez nagyon elrontja az idilt, ugye? A családi idél, Ó, oh, gy drága gyerekeim, ne, ne, ne veszek egyetek, testvérek vagytok, ugye? De ez nem kéne meglepni minket, mert ha, ha kezdünk óvosni a Bibliát, mit csinált a, a két, két első a testvér? Az egyik megült a másikat, Káin és Ábel. Ugye, ha tovább megyünk, uh, volt Ábrahám, Izsák, uh, meg Jakab. Jakabnak volt 12 fia, Jákob, bocs, És uh, ők veszekedtek. Szóval látunk sok példát. Igazán lelassulok egy kicsit, mindig az órámat nézek. Nincs nagyon... Jó példa a Bibliában a családval kapcsolatban. Ne, én nem tudok mutatni, hogy itt, itt a Bibliában egy jó család. Nincs. Nincs. Nincs tökéletes család. És a gyerekeknek van hajlamuk, hogy veszekszenek, hogy bántanak egymást. Ez nem kéne meglepni minket. A Bibliában jó van írva sok példában és azért én hiszem, hogy nagyon fontos megtanítani, gyakorolni, bocsát kérést és a megbocsájtást. Na miért ez nehéz? Mert nagyon nehéz nekünk. Ugye? Nagyon nehéz nekünk. Szóval én szeretnék most gyakorolni veletek. Uh. Én, én, Balázs, Ádám, gyertek. gyertek. Én, nem, én, én, én most kitaláltam ezt, szóval én ti nem, nem tudjatok. Balázs, ő, Ádám, testvérek voltok, én vagyok az apukád. Oké? Okay? Uh, igen, te, te, te, vagy, te vagy a legfiatalabb. A fiatalabb a legnagyobb. Oké? Okay? És, um, oké. Okay. Uh, itt ez a helyzet, hogy most, most ve, veszekedtek. Ugye? Oké? Okay. Oké, okay, szóval so én, én a másik szobából én hallom a veszekedést. Várj, mit csináltál meg egy enyegem? Nem tudtam, hogy a Igen, van? igen, igen, igen, igen. És van, van, van, apu vagyok, itt vagyok. Mi, mit mond a boxoló, a, a, a, hogy a sarok? Ja. <laughs> szét, szét. Oké, okay. mi történt? Mi történt? Rövidre megint? vágtam a haját. nem kérdezték! Te húztad a haját? Már Oké, szó mi történt? Már megint neki ment az ágyam. Oké, nem Szó lényeg, az, az apa feladata most az csak, hogy, hogy tudjon, és írjátok le ezt. Én szoktam mondani, hogy a Baláskám. Mit tettél rosszul? Mi, mit? Se, én. Igen. Se, és én, se, és én gyerek mindig így válaszol. Én nem csináltam semmi rosszul. Oké. Okay. Oké, okay, szóval so, folytok. Ádámkám. Mit csináltál rosszul? Én semmi. Igen, és, és utána vádolsz őt, ugye? Rossz az Oké, szóval... Okay, so, a... Nem én, az asszony. Ez, ez mindig történik, ez mindig történik. De van írva. Szó. So, ahogy derítem a, a, a, a, az igazságot a helyzetről, kiderül, hogy, hogy Balázs gáncsolta Ádámot. Ádám haragban oda, oda egy pofont vágott Balázsnak. Szóval mind a ketten a házi békét, a házi rendet, nem tiszteletel rendelkeztek egymással. És szóval így, így gyakorjunk, mi otthon, csak, csak foglalkozom, nem, maradj el itt, mert, mert ez fontos. Így gyakorlunk. Ádám, érted, érted, hogy megérted, ugye, hogy mindegy, hogy mit csinált Balázs, nem tudsz így pofont vágni, ugye? Azt tudod, hogy rossz. És végül a gyerek azt mondja, hogy igen. Igen. Okay. És ne, na, most bocsánatot fogsz kérni, jó? Biztos. Oké? Okay. Na, általában, ahogy én nőttem föl, az, az, az én anyukám mondta, hogy na, két bocsánatot. És, és mit mondtam? De ő bántott engem. Na, na oké. Okay. Már vége van, vége van a, a, az, az rész. De hogy szoktak kérni bocsánatot Bocs. a gyereke? Igen, ez az. Bocsi! Oké. Okay. Okay. So, neked mondtam. Szóval így, így, szoktunk, így szoktam én mit családunkban, én mondom, hogy Ádám, mond Balázsnak, hogy Balázs. Balázs. Bocsáss meg. Bocsáss meg. Azért. Azért. Nevezni kéne a bűnt. Azért, hogy pofont vágtam. Azért, hogy pofont vágtam. Mit szoktam mondani? Kb. ennyi. Fordítok a fejemben. Bocsáss meg. Azért, mert pofont vág, vágtam. Angol, Jó? És mondom, hogy na, Balázs, bocsásd meg Ádamot. Megbocsáj. És így, hogy Ádám, Ádám, Ádám. megbocsájtuk. Na, na, nincs kész, mert most jön a feloldozás, és én szoktam mondani, hogy na, szeresítek egymást. Tudod, Ádám egy Gy gyetek, gyetek, oké. Okay. Oh, yeah, yeah. Ami történik nálunk, az, az, az hogy kezdenek birkozni, de mint kis kutyák, hogy ha ha meg csikizni egymást. És nagyon jó, és kész, a konfliktus kész. Köszönöm, üjjtek le. Csak én szerintem mondani, hogy megbocsájtás, ez az, az egy nagyon fontos fogalom. A világban nem ismerik, oké? Okay? Nem ismerik, de a ti gyerekéd tanulni kell, hogy kell kérni bocsánatot, nevezni a bűnöket. Én védkeztem, rosszat csináltam. Bocsáss meg! bocsást meg! Igen, igen. Mi csak egy, egy, egyféle, egyértelmű. Uh, és, és, és tanulni kell, hogy kell megbocsájtani. Tudjátok, hogy mi az a megbocsájtás? Én mondom... Egyszerűen az, amikor a feladjunk a bosszú állási jogunkat. Érted? Ha, ha valaki pofont ad nekem, akkor jogom van bosszút állni, nem? Jogom van visszaütni. Ugye? De megbocsátás az, amikor, amikor elengedjünk azt a jogat. Amikor mondjuk, hogy megbocsájtuk. Mostantól én elengedem azt, azt a, a jogot. Ez a megbocsájtás. És tanítani kell a gyerekeket, hogy kell megbocsájtani. Megbocsájtuk. És utána mutatni, bátorítani őket, hogy szeresítek egymást. Szeresítek már. Ez, ez lehet, hogy ez a legidegesebb, Kapcsolat az életedben, tudod, a testvéred. De, de lehet is, hogy a legfontosabb, a leghosszabb barátság. Szóval dolgozzatok rajta. Barátok jönni és menni fognak, de mindig testvérek lesztek. Szeresítek egymást. Ne roncsatok el ezt a kapcsolatot azzal, hogy kemény szívű vagy, és nem akarsz felismerni a, a, a bűnt a, a, a, a védkezést, és ne rontja el ezt a, ezt a kapcsolatot, hogy ezt a bosszú állási jogot tartasz. Mert, mert az, a, az a jog, az csak keserűséget fog teremni benned. Jó? Szóval ezt akartam mondani, mert, mert úgy látom, mint tanár a gyerekeimmel, ez az egyik legfontosabb dolgot, amit akarok tanítani őket. És, és ahogy mondtam, gyakorolni kell velük. Mi se tudjunk, hogy kell kérni bocsánatot, mert általában a bocsánatkérés mindig van egy de benne. Bocsáss meg, de! Az nem bocsánatkérés, ugye? Bocsáss meg, de! Fáradt voltam. Hát ez nem bocsánatkérés. Bocsáss meg, hogy így szóltam felé, drágám, de ha nem mondtad volna azt nekem, akkor oké, okay, az nem bocsánatkérés, az vádlás. Jó? Az ötödik és utolsó határvonalak. És um, igazán csak azzal én, én akartam kifejezni, hogy fontos nekünk uh, uh, megmutatni a gyerekénknek a világot. Hogy miből áll a világ. Szóval um, nem neveljünk őket egy buborékban, mi akarunk, a mi családunkban sok lehetőségünk van, mondjuk a, a kábítószerekről beszélni, mert voltak kábítószeresek emberek a mi házunkban. Van lehetőség a hajléktalanságról beszélni, mert, mert mi ismerjük hajléktalanokat. Szóval vannak nehéz dolgok, ilyen kellemetlen dolgok, amit mi szeretnék kicsit mutatni finoman, finoman az ő kórhoz képest hogy ilyen a, vi a világ. De vannak határok, főleg a médiával kapcsolatban, a tévé, a filmek, az internet. Ott mi szeretnék bizonyos egészséges határokat rajzolni. Mi nem akarunk, hogy a gyereket a függő, függőek lennének a, a videójátékra. Ugye? Mi, mi nem akarunk, hogy... A, hogy a, kolátlanul néznek tévét. Mi nem akarunk, hogy a tévé, ezeket az okokat tanítson a gyerekinket. Mi vagyunk a tanár. Néha az szórakozás, ugye, de, de ez nem, nem a tanítás. És, és Talán többet lehet mondani ezekről, de, de azért van még, még egy előadás. Itt van egy, egy példabeszéd, Jani említette meg korábban, neveld a gyereket neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Ha jól csináljunk a, a munkákat, mint tanárok, a gyerek azt fog követni azt a, azt a tanítást, azt a út, útbeigazítást, amit adtunk, amíg nem öreg. Ez egy... Ez egy ez egy olyan dolog, amit én szeretnék hinni a Bibliából, hogy ez, ez igaz. Én, szeret, én nem akarom, hogy az én, én gyerekeim kerülnek börtönbe, vagy hajléktalansághoz érnek, mert ostobák voltak. Nem akarom, hogy váltson munkahelyet, mint az zoknit, mert nem tud alárendelni magát a, a, a, a főnöke alá, és végképp nem akarom, hogy váltsanak. Házastársat, mint Zoknit, azért, mert nem tud megbocsájtani, nem tud szeretni. Jó? Szóval ezeket, ez, ez, ez nem egy teljes lista, érted? Ez egy fél, fél óra volt. De ezeket az okokat mi, mi fontosnak látunk a mi családunkban, és talán nektek is, is látjátok fontosnak. Mi fogunk egy. egy 5 perces szünetet csinálni, de előtte én szeretnék csinálni valamit, amit talán nem tudom, talán furcsa lesz nektek, nem tudom. Remélem, hogy nem, nem furcsa. Én hiszek, hogy Isten nagyon bölcs, és Isten nagyon segítőkész, segíteni minket, nevelni a gyerekünket. És ez a vers után, gondoltam, hogy megérne csak megállni egy pillanatra, imádkozni közösen. Nem tudom, hogy hogy vagytok az imádkozásja, talán nem is hiszed, hogy Isten létezik. De ha létezne, és ha tudna segíteni, segíteni neked a gyermeknevelésében, elfogadnál, elfogadnál azt a segítséget? És olvasom ezt, jó? Párszor, és utána mi fogunk együtt olvasni ezt az imát, Uh, nagyon egyszerű, uh, azt, azt mondja, hogy drága mennyi atyám, Emlékszünk, emleksz, hogy Jani mutatta be Istent nekünk ma, mint egy atya. Köszönöm a gyermeket, akit nekem adtál. Ad nekem szeretet, türelmet és kitartást, mindenki azt mondja, hogy ámen, kitartást, ahogy nevelem őt, a neki megfelelő módon. Nem, nem is mondtam túl sokat erről. Ismerned kell a gyereket. Tudod, ami működött Oliverrel, az nem, nem, nem feltétlenül működik Benjaminal. És ami működött a fiúkkal, az ne, végképp nem működik Miriammal a lánya. Szóval a neki megfelelő módon. Jó, ismer, ismerni kell a gyereket. Hadd nőjön fel, és legyen belőle egy bölcs, és szeretetteljes, igaz ember. Nagyjából azokat a jellemzőket, amit mondtunk korábban. Vigyázz rá, és óltalmazd őt egész életében. Jézus nevében. Amen. Nem tudom, hogy tudok ezt imádkozni együtt, hitelesen? Meg egyszer csak óvasom, és út, harmadszor együtt. Drága menyei atyám, köszönöm a, gyermekek, bocs, a gyermeket, akit nekem adtál. Adj nekem szeretet, türelmet és kitartást ahogy nevelem őt, de neki megfelelő módon. Hadd nőjön fel, és legyen belőle egy bölcs, és teljes igaz ember. Vigyázz rá, és ótamazd őt egész életében, Jézus nevében. Én azt hiszem, ha Isten ott van, én hiszem, hogy valóban az, ő ott van. Ha ő képes segíteni minket, én hiszek, hogy ő képes. Uh, én azt hiszem, hogy imádkozni gyerekét gyerekéért talán a legfontosabb, dolog, amit tudnátok csinálni. Fontosabb, mint, mint a, a, nem tudom, fontosabb, mint az élmény fürdőbe vinni, biztos, fontos, nagyon fontos, mert Isten ezeket, a válasz, a, ezeket a, az imákat hallgat és választod. Készek vagytok? Együtt olvasunk ezt? Jó? Egyszerű ima, nincs, az nem varázs szó, de akartam ezt csinálni veletek, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tudjatok, hogy milyen érzés Istenhez beszélni a gyerekeinkről. Hálat adni, segítséget kérni, és áldást kérni rájuk. Mi fogunk egy ötperces, inkább háromperces, jó? És uh, folytassunk nem sokára, jó?